46. Már mindenki kiheverte, elfelejtette az író látogatását és a következményeit. Egészen más izgalom borzolta fel a kedélyeket a Lapály utca 27-bében. Nagy napra virradtak, elérkezett icu ballagásának napja. Szabó néni gondosan vasalgatta a Matrosz Blues gallériát, Icu türelmetlenkedett, mint mindig, ha valami rendkívüli eseményig érkezett. Anyukám! sűrgette. A matróz blúzom. Mindjárt kész, kislányom. Már a gallériát vasalom. Szabó bácsi nyugodtan szemlélte a jelenetet, és hogy Icu izgalmát csillapítsa, közbeszólt. Mi ez a nagy izgalom? Csak tizenegykor lesz a ballagás. De a ballagás előtt még van egy utolsó osztályfőnöki óra, ma igazán nem illik elkésni. Máskor sem, mondta Szabó bácsi. Én világéletemben pontos ember voltam. Szabó néni sietett ezt a büszke kijelentést megcáfolni. Vigyázz, papa, mert leszakad a plafon. Anyukám, a blúzom, könyörgött Ticu, akin már teljesen úrrá lett az ünnepi nap feszültsége. Mindjárt, kislányom, nyugtatta Szabó néni. A gallér nem akar kisimulni, forróbb vas kell hozzá. Még majd elégeded, ugratta Szabó bácsi. Szabó néni sértettem felhorkant. Égettem én már el valamit. A múlt héten a zöld borsót. Az étel volt, nem ruha nemű. Itt a blúzott kislányom. Öltöz, Idekészítettem készítettem a reggelidet, Edd meg mielőtt elindulsz. Én meg elszaladok a közértbe és bevásárolok. Tizenegyre én is ott leszek az iskolában, és viszek egy csokor gyöngyvirágot. Icunak ettől is könnyes lett a szeme, mert ez a nap a fiataloknál a sűrű könyhullatások napja. Jól van, jól van, ne bőgjetek, dörmögött Szabó bácsi, de valami neki is kaparta a torkát. Mit tudja azt, papa, hogy mit jelent, amikor véget ér az ifjúság? Honnan tudná? Egyrészt sohasem volt fiatal, másrészt az is régen volt. Jól van, ne sértődj meg, szaladok a boltba. Rosszul esett, amit anyád mondott, éppen ma. Icú kizökkent meghatott hangulatából. Jaj, mennyi az idő? Negyed nyolc. Akkor még nem késtem el, Persze, hogy nem. Tizenegykor kiballaksz az iskola kapuján, kilépsz az életbe. Tizennyolc éves vagy, nagykorú állampolgár. Ilyenkor érzi az ember, hogy milyen öreg. Apukám, mondta Icu nagyon melegen, de szabó bácsi elhessegette az ellágyulást. Semmi, no, én is megyek a ballagásra. Másodszor életemben. Milyen kár, hogy Laci? Igen, Laciért nagy kár. Pedig jó feje volt. Megszólalt az ajtó csengű, Szabó bácsi csodálkozott. Már itt lenne az anyu? Szabó néni helyett egy fiú állt az ajtóban, illedelmesen köszönti, és Szabó icukát kereste. Én vagyok. Ezt a virágcsokrot hoztam, itt tessék aláírni. Ejha, ki küldte? Nem tudom, levél van benne. Honnan jött? Virágért, múzeumkörút. Szabó bácsi nagyot nézett. Onnan? No, Gelb Malvin sem gondolta volna, hogy egyszer egy anya-földi munkás lányának virágot küldenek a boltjából. Várjon egy pillanatra, fiatal ember. Icukám, adj egy kettest. Minek? való, Súgta Szabó bácsi. Igen, előkelő boltból jött ez a virág. Icu átadta a pénzt, a fiú megköszönte és elment. Icu gyorsan felbontotta a borítékot. Ki küldte? kíváncsiskodott Szabó bácsi. Soha sem találott ki, apukám, halászferi. Igazad van, magamtól ezt ki nem találom, ha eddig élek is. Egy fűszerüzletben, ilyen reggeli órákban nagy a forgalom. Munkába készülő asszonyok tolonganak a pult előtt, iskolába induló gyerekeknek reggelit, tíz órait vásároló anyák sűrögnek, mindenki első akar lenni. Péteri úr pedig valóságos bűvész mutatványokkal iparkodott leszerelni az asszonyok türelmetlenségét. Szabó néni is ott állt a sorban, és szintén türelmetlenkedett. – Mikor kapok már én is, Péteri úr? – Azonnal kedves vevő. Mindenki sorra kerül. Keserű kartárs. Itt vagyok, főnökség. Kimértük már a 75-dek a disznózsírt? Oda készítettem, főnökség. Na, tetszik látni? Megy itt minden, mint a karikacsapás. Volt tehát önnek, asszonyom, 75-dek a fajtisztam zsír, egy nagy szóda, dupla buborékkal. Szabó néni nem szívesen hallgatta a szószátyár Péterit. Siessen, Péteri úr, elkésem a kislányom ballagásáról. Majd megkérjük a kedves icukát, hogy egy kicsit lassabban ballagjon, és tetszik kérni, Mi volt még, könyörgöm? Egy kilósó, két citrom, egy üveg rizling. Péteri úr buzgón írta a tételeket, miközben megeresztett egy szellemes kérdést. Tessék mondani, mi lesz önöknél, lakodalom? Maga mindig viccel, Péteri úr. Azért kapom a prémiumot. Köszönöm szépen, legyen máskor is szerencsénk. Keserű kartárs. Parancs, főnökség. Annak a asszonynak tessék finomra darálni a kávét, mert vettek egy házi presszógépet. Már itt is vagyok, drága szabóné szomszédasszony. Mivel szolgálhatok még? Három doboz spagettit kérek, negyed kilósat. Három doboz spagetti a la milanéze, Négy tojásos. Jó lesz a két tojásos is. Azt mondják, a négy tojásos nagyon hízlal. Attól függ, tisztelettel, mit tesznek rá. Sok túróval, tejfellel, ropogósra sütött füsttől, tepertővel és a zsírjával. Szabó néni nevetve leintette. Mi reszelt sajtal szeretjük? Az sem rossz, és nem is hízlal. Továbbá, kedves febő, Fél kilósó húzdek a Párizsi. Van téli szalámink is. Szabó nénit nehéz lett volna eltántorítani a Párizsitól. Párizsi! Marad a Párizsi. Igaza van. Egyéb? Mást nem kérek. Azaz, dehogy nem. Másfél kiló kenyeret. Másfél kiló kenyér. Keserű kortárs a segéd jelentkezett a raktár ajtajából. Főnökség, árut hoztak a gyümértől. Itt a gyümért. Hol a gyümért? Ki tudja, miért gyűn a gyümért? Keserű kortárs. Igen, főnökség. Én már kiszolgáltam a szomszéd asszonyt. Maga adja ki az árut. El lesz intézve, főnökség. Készségeskedett keserű kortárs. Tessék ide adni a szatyrot, kedves szabónéni, és a pénztárhoz fáradni. Viszont látásra, üdvözlöm ballagás alkalmából a kedves icukát. Jövök már, tisztelt gyümért. Szabóni a pénztárhoz lépett, ahol egy vevő számolgatta a pénzét nagy kényelmesen, mintha csak ketten lennének az üzletben, a pénztáros és ő. Szabad? kérdezte Szabónéni udvariasan, de a másik ingerülten válaszolt. Tessék várni, még én se fizettem. Pardon? mondta Szabónéni. Kegyet sokkal hamarabb végzett, mint én. Gondoltam, hogy már el is intézte. A nő olyan hangon válaszolt, mintha a becsületébe gázoltak volna. – Nem intéztem el, most intézem! – a national kassa csengetett, az ingerült vevő fizetett és félreállt. Szabó néni, némi éllel megkérdezte. – Megengedi, hogy most én fizessek? Keserű kartárs az ügy segéd közbeavatkozott, igyekezett leszerelni a haragos asszonyokat. Ne zavarjuk a kasszát, hölgyeim, mert elvéti a számolást. Szabóni megnyugtatta. Nem zavarjuk, ne féljen keserű kartárs. A lassan cihelődő asszony nem hagyta annyiban. Egyesek nem tudják megvárni, hogy a másik elvégezze a vásárlását. Úgy igaz, vágott vissza Szabónéni. De kettőnk közül kegyed volt az egyes, és én a kettes, mert mindenütt az első helyre tolakodott. Ki kérem magamnak? Ki van adva? Adják már ide a zárut, nem azért jöttem ide, hogy szindarabot játsszak. Keserű átnyújtott a szabónészatyrát. A raktárajtóban pedig feltűnt Péteri úr olyan ragyogó ábrázattal, mint a felkelő nap. – Gyönyörű a fanarancsunk érkezett, kérem, kinek adhatok? – harsogta diadalmas hangon. Az asszony, aki szóváltásba keveredett Szabó nénivel, dühösen morogta. – Ja, narancs, az bezzeg van, de egy kiló magyar almáért be kell menni a lehel piacra. Icu osztályában már együtt voltak a lányok. Vakító fehér blúzok, gondosan vasalt szoknyák, fodrászkezét dicsérő frizurák és természetesen lángoló piros arcok. Még kavarogtak, sivalkodtak, mint évközben, de tartásuk már más volt. Fél lábbal még az iskolában, fél lábbal már azon túl. Vidámon, de kicsit szomorkásan készültek, hogy kilépjenek a felnőttektől sokat emlegetett életbe. Figyelem, lányok! Ki a katedránálva. a katedrán Jó az, amit a táblára írtam. Az osztály kórusban olvasta a szöveget. Sohasem feledjük el pintér urat. Jó, csak egy kicsit érzelgős, mondta az egyik lány, aki az osztály díszítgette virágfüzérekkel. Hát akkor írjál helyette másikat? Vágott vissza hegykén Icu, mire a másik lány visszakozót fújt. Az én feladatom a dekoráció. Egy harmadik avatkozott a felparázsló vitába. Icu, jutka, most igazán nincs helye a vitának. Tíz perc múlva kezdődik az utolsó osztályfőnöki óra, búcsú pintértanár úrtól, az iskolától. Jutka ebbe is belekötött. Az iskolától egy órával később kezdődik a búcsúzás. 11 órakor ballagunk. Jú, de precíz vagy, gúnyolódott icu, de a többiek lehurrogták őket. Hagyjátok már abba. Az ajándékot becsomagoltátok? Elsőrendű rendű, papírba, nyugtatta meg icu. Jutkát azonban nem lehetett könnyen megnyugtatni. Ugye nem akarsz sokat beszélni, amikor átadod? Nem, nem is hiszem, hogy sokat tudnék. Jutka csak tovább gombolította a vitaszálát, mint aki sem akarja abba hagyni. Egyáltalán nem értem, hogy miért a szabó adja át az ajándékot. Mert az osztály így határozott. De ha neked úgy tetszik, cserélhetünk, én szívesen lemondok. Úgy is attól félek, hogy egy hang sem jön ki a torkomom. Jutka megrázta a fejét. Nem vállalom, nem készültem fel rá. Neked biztosan sikered lesz az életben, állapította Megicu. Miből gondolod? kérdezte Jutka gyanakodva, s egyik lányról a másikra nézett, mint aki csapdát sejt. Abból... Válaszolt icu gúnyosan, hogy te mindig mindenre olyan rettenetes pontosan felkészülsz. Igen, én mindig mindenre pontosan felkészülök. Nekem nem olyan könnyű, mint nektek. Nekünk se könnyebb, mint neked. De hogy nem, mondta jutka egészen őszintén, s olyan fájdalmasan, hogy a lányok elhallgattak. Azután csöndesen kérdezgetni kezdték társukat. Miért? Mivel? Mennyivel könnyebb? Amennyivel ti okosabbak vagytok, mint én? Icu nem akart hinni a fülének. Mi okosabbak vagyunk, de Jutka, hiszen te jó tanuló voltál mindig. Jutka már a sírással küzdködött. Hangja remegett, a feje lehorgott, majd sírósan nyögdécselte. De milyen áron? Én mindig háromszor annyit tanultam, mint ti. Nekem mindig mindent háromszor kellett elmagyarázni. Én sohasem jutottam ki a műjégre, és a budai hegyekbe, mert én ősztől tavaszig úgy tanultam, de úgy tanultam. Sose mondtad, hogy nehézségeid vannak. Mert szégyeltem. Én csúnya is vagyok, és buta is vagyok. Nekem Strébernek kellett lennem, hogy eljussak idáig. És most mit érek vele? Ha le is teszem az érettségit, az egyetemre nem vesznek fel. Icu, vigasztalni akart az elkeseredett lányt. Akkor sincs elveszve semmi. Ezer helyre mehetsz dolgozni. Ezer helyre? Mondd meg nekem, Icu, de őszintén, ha téged véletlenül nem vesznek fel az egyetemre, te csak vállat vonsz és elmégy egy gyárba dolgozni? Icut a fordulat meglepte. Lassan is elgondolkodva adta meg a választ jutkának. Nekem az apám is munkás, az anyám is az volt, a bátyám is az, mondta bizonytalanul. Nem róluk van szó, rólad, felej őszintén, ha nem vesznek fel hallgatónak, elmenné a munkásnak? Icut ez a kérdés zavarba hozta. Miért kell nekem erre a kérdése válaszolnom? Mert kérdeztem, felej! A válaszra már nem maradt idő, mert az egyik lány elkiáltotta magát a tanterem ajtajában. Jön, jön a tanár úr! Felberregett az ajtócsengő a Lapály utca 27 B-ben. Szabó bácsi fiatalosan pattant és ment ajtót nyitni. Bebocsátott a Szabó nénit, aki a szatyor súlya alatt roskadozva lépett a lakásba. – apa! Vedd már el ezt a cekkert, mert úgy meghúzta a karomat. Hogy is lehet olyan nehéz ez a kis ennivaló? – Nem az áru nehéz, dörmögte Szabó bácsi, hanem a kar gyönge. Öregszünk, mama! Ezt már sokszor mondtad, de még egyszer sem ilyen érzelmesen. Mi van veled, papa? Nem érzed jól magad? Éppen olyan jól érzem magam, mint egy öreg varjú a fészek szélén, amint azt figyeli, hogy az utolsó fiókája is kirepül. Persze, Icu. Idejében elment? Pontosan indítottam. Szabó néni leült, ölébe ejtette a kezét és eltűnődött. Hát, akkor Icu is elballag. Azt mondják, nagyon szép ünnepség lesz. És mi lemaradunk róla? Szabó néni kizökkent az ellágyult hangulatból, és felugrott. Már miért maradnánk le? Mert itt ülünk és érzelgünk, ahelyett, hogy készülődnénk. Igazad van, papa, kirakom a cekkert és öltözöm. Én meg felkötöm a fehér nyakkendőt, azt, ami gumira jár. Az esküvő óta nem volt rajtad, miért vennéd fel János? Mert amikor először volt rajtam, akkor is egy fiatal lányt kísértem, téged az anyakönyvezetőhöz. Most megint egy fiatal lányt kísérek, harmadik fiatal lány már alika lesz az életemben. Akkor mire tartogassam? Megnyugtató, mondta mosolyogva Szabó néni, és kiment a konyhából. Már nem hallotta, hogy Szabó bácsi dör még valamit. Téged megnyugtat ez, mama, engem annál inkább nyugtalanít. A konyhában felcsattant Szabó néni hangja. Te papa, gyere csak ide! A nyakkendőt keresem. Most ne keresd, gyere ki gyorsan! Megyek már, mi az? Ég a ház, mi baj van? Nézd bele a szatyromba, és mondd meg, mit látsz. Három doboz makarónit. Ez valami zacskó. És egy üveg portorikói rum. Örököltél, mama, hát ez mi? Szemes kávé. Legalább fél kiló. Szabó bácsi töprengő kifejezést öltött, Marokra fogta az állkapcsát, de nem tudta, mit mondjon meglepetésében. Ekkora ünnepség lesz. Hát ezért nincs neked soha pénzed mostanában, mert ilyesmire költöd. Hát te azt hiszed, hogy én ezt vettem? Az egész lakásban nincs annyi pénz, amennyibe ez kerül. Hol vetted? Péterinél. Hát akkor azonnal vidd vissza. Gondolod, hogy itt fognám ezt a zárót? Pedig lassan már menni kellene az iskolába. Mindegy, mama, ezt azonnal vissza kell vinni. Tévedtek. Talán másnak az záruját tették a te szatyrodba. Talán már keresik. Szabó néni összekapkodta a cekkert, a záruval, és indult volna, de a szeme megakadta virágon. Igazad van. Futok vissza a boltba. Micsoda virág ez? Halász ferikül, te. Itt nem, nekem küldte abból az alkalomból, hogy kineveztek a magyar királyi kormányfő tanácsosnak. Szabó néni gyönyörködve nézte a virágot, közel állt az ellágyuláshoz, mert ma olyan hangulatban volt, hogy mindig közel állt a pityergéshez. – Icu örült neki? – kérdezte. – Láttad volna. – Szegény kislány. Az öreg Szabó felhorkant a furcsa megjegyzéstől. Miért lenne szegény? Virágot kapott a szerelmétől. Csak hogy ez a virág nagyon szép. Ilyen virágot kétszer küldenek a férfiak. Amikor jönnek, és amikor mennek. Hát csak indulj, papa, én majd megyek utánad. Szabó bácsi csak állt, mint akit orba vertek. Nem vagy te egy kicsit borulátó, mama? Lehet, furcsán viselkedik ez a feri. A virág gyönyörű, de ha ő maga nem lesz ott a ballagáson, Megette a fene az egészet. Na, szaladok. Ahogy Szabó néni kihúzta a lábát a lakásból, Szabó bácsi leült a telefon mellé és tárcsázott. Negyedik csöngetésre felvették a kagylót. Halász Feri jelentkezett. Tessék! Én vagyok Ferikém, Szabó bácsi. Écu megkapta a virágot, fiam. Nagyon örült neki. Azért küldtem. Persze... Akkor lenne igazán boldog, ha téged is ott látna a ballagáson. Feri hallgatott egy ideig, mint aki az előjegyzési naptárban lapozgatva keresi, vajon ráére elmenni a ballagásra, vagy valami egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága van. Hát, ez nehéz ügy, mondta vontatottan. Tizenegykor tervértekezlet lesz. Nem lehetne elhalasztani? kérdezte naivan Szabó bácsi, de Ferinél csak egy rövid nevetést aratott a kérdésével. – Ugyan? – Ez nagy csalódás lesz Icu számára. – Én is csalódtam mostanában egy párszor Szabó bácsi. – Icuban? – kérdezte Szabó bácsi megütközve. – A fél évi bizonyítvány óta mindig csak a tanulás, mindig az iskola, az egyetemi felvétel. Minek az? Én sem mentem egyetemre, mégis itt vagyok. Szabó bácsi hangja aggodalmasan csengett. És ha icut felveszik az egyetemre, akkor orvos lesz, mondta némi éllel nem egyszerű technikus, mint én. És ez olyan nagy baj, Feri fiam, ha az egyik doktor, a másik meg egyszerűen technikus. Felfogás dolga, Szabó bácsi, én nem szeretem, ha fölém kerekedik valaki. Az osztály néma csendben hallgatott s a csendet csak néha törte meg egy szipogás, egy orfúvás. Icu hangja is remegett egy kicsit, amíg mondta a köszöntőt. És akkor átadjuk ezt a szerény kis ajándékot, tudjuk, hogy ez a töredékét sem éri annak, amivel tartozunk Pintér tanár úrnak. Figyelmes szeretetét, gondosságát megőrizzük a szívünkben. A tanárúrra, mint az utolsó feladatként felírtuk a táblára, mindig emlékezni fogunk. A csend darabokra hullott. A lányok tapsoltak, éjjeneztek és sírtak. Síratták az örömben, gondban együtt töltött napokat, amelyek lassan végképp lezárulnak. Pintér tanár úr várt egy keveset, aztán ő is megköszörülte a torkát. Erre ismét elcsendesült az osztály, mert a lányok megszokták, hogyha a tanár úr a torkát köszörüli, illik csendben maradni. Kedves negyedik B. Kedves lányok! Kezdte. Maguk most minnyájan a hátam mögé néznek a táblára, mint amikor odaírták a leckét, és onnan olvasták le feleléskor, mert az ilyesmit észreveszi az ember. Nem akarom kiábrándítani magukat, de legyünk tisztában vele kislányok, hogy mi bizony elfelejtjük majd lassan egymást, és a legtöbb, amit ígérhetünk, hogy időnként emlékezünk az iskolára, emlékezünk a fiatalságra. Nem a tanárra kell emlékezni, hanem arra, amit tanított. Én igyekeztem magukat megtanítani négy év alatt arra, hogy mi az ember, mint biológia tanár, és arra, hogy mi az emberség, mint osztályfőnök. Maguk ma utoljára ülnek itt előttem, és noha ez már nincs szokásban, és erre jóformán jogom sincsen, mégis leckét adok fel maguknak a következő év tizedekre. Soha se felejtsék el, mi az ember és mi az emberség. Lassan, ünnepélyesen megkondult az iskola csengő, amely annyiszor hirdette számukra az órák kezdetét. Egy bátortalan lányhang elkezdte, s a többiek felkapták a régi diák nótát. Ballag már a vindiák diák, szívbe markoló dallamát. Péteri úr üzletében telt ház volt, amikor Szabóné lihegve visszatért. Meglehetősen erőszakosan utat tört magának a főnökhöz, s az nem kis megrökönyödést okozott a vevők között. Nem voltak hozzászokva, hogy Péteri boltjában így lehet tolakodni. Szabóné azonban most nem volt tekintettel a régi hagyományokra. – Jaj, Péteri úr, de rohantam! – Eltetszett valamit felejteni? Dehogy felejtettem, maguk felejtettek el valamit. Kimaradt valami a záróból, keserű kortárs. Parancs főnökség. Valamit kiagyott a szomszédasszony holmiából. Szabó néni kétségbe esetten tiltakozott. Dehogy is szó sincs róla. Hát akkor mi a panasz? Több árút kaptam, mint amit kifizettem. Erre már a vásárlók is felfigyeltek. Gyűrűbe fogták a főnököt és Szabó nénit, mert ilyen aztán ritkán fordul elő, pesti üzletben, hogy valaki több árut kap, mint amennyit fizet és visszaviszi. Tessék mondani, szomszédasszony, mi történt? Fél kiló kávé, meg ez az üveg rum volt a cekkeremben. Péteri elszörnyedt, de igyekezett tartani magát. Ez több, mint háromszáz forint, keserű kartárs. Itt vagyok, főnökség, maga adta át Szabó néninak az áruját, amíg én a déli gyümölcsöt vettem át? Persze, hogy ő adta át, erősítette meg szabónéni. Hát, ha a hölgy mondja, akkor biztosan én adtam át. Nem emlékezhetem mindenkinek az arcára. Bocsánat, megvan a blokk? Nem tették bele a cekkerembe. Keserű kortárs. beletette a blokkot? Nem emlékszem rá. A vevők körében izgatott moraj támadt. Péteri, mint rendszeretű ember, jó kereskedő, igyekezett gyorsan lezárni az ügyet. Kérem, itt 300 forintról van szó. Nem tudja pontosan mennyit fizetett, Szabó néni? 30 forintot adtam a pénztáros nőnek, s amit visszakaptam, az itt van. Szabad, kettő A vásárlás tehát huszonhét harminc. Megnézzük a szalagon. Keserű kartárs, tessék kiszolgálni, további fennakadás nélkül. Péteri kivette a gépből a szallagot, és az ujjai közt pergetve kereste a gyanús tételt. Hangosan felkiáltott, amikor megtalálta. – Áha, itt van, 27 harminc. Na most kérem! – előre a kezében a papírcsíkot. – Hol van egy háromszáz forintos tétel? Egy asszony a vásárlók köréből mérgesen közbeszólt. – "Nem most esik keresni, hanem este? – Türelem, hölgyeim, türelem! Ezt meg kell keresni, de hát ez fantasztikus! A mai napon nincs egyetlen 300 forintos bevételítétel sem. Az asszonyok már lázongani kezdtek. – Szép kis cirkusz, mondhatom! Kiadják az árut, de nincs beblokkolva! Péteri védte a mundérbecsületét. Ne tessék meggondolatlanul vádaskodni, ez állami üzlet. Nyugalom, nyugalom, kiadta ki önnek az árut. Az a hosszú ember. Péteri, mint egy ítélő bíró, állt a pult mögött. Megközelíthetetlenül és tekintélyesen tetemre hívta a személyzetet. Keserű kartárs! Tessék, főnökség! Hogyan kerülhetett ebbe a szatyorba fél kiló kávé és egy liter portorikói rum? Úgyhogy valaki beletette főnökség. – De ki? – A vevő a megmondhatója. Szabóni erélyesen tiltakozott. – Én nem tudok semmit. Péteri Kartárs felvette a rendelésemet, megírta a blokkot, én a pénztárhoz mentem és fizettem. Ez alatt hozták a narancsot. Péteri Kartárs kiment a raktárba átvenni. Mire én a kasszánál végeztem, már a bepakolt szatyrot kaptam a blokk ellenében. Nekem azt mondták, adjam ki a szatyrot, kiadtam. Blokk ellenében? Noná, majd becsület szóra. És hová tette a blokkot? Feltűztem a többi közé. Hát akkor vegye le és adja ide. Mondom a szomszédos árakat. Előtte van egy kerek 77 forintos tétel, utána jön a 27.30, azután 41.10. Megvan? A 27.30-as hiányzik. Az asszonyok köréből egyre erélyesebb hangok követelték, hogy folytassák az árusítást. Péteri azonban most nem figyelt rájuk. Szabónéra is átragadt az általános izgalom, szinte magán kívül ismételgette, hogy a blokkot keserű kezébe adta, pontosan emlékszik rá. Az asszony kórus, mint egy opera fináléja ismételgette. Árusítunk, vagy nem árusítunk? Nem árusítunk, tessék elhagyni a boltot. Zárunk? Igen Igenis főnökség? Kihívjuk a központot. Amíg Péteri boltjában minden a fejetetején tetején állt, az iskolában, folyosókon és a tantermeken végig úszott a véndiák dallama. Az alsóbb osztályok sorfalat álltak, virágokat lengettek, a szülők meghatott csoportokat alkottak, s az egész iskolát beburkolta valami nagy-nagy ünnepélyesség. A szülők halkan beszélgettek, s közülük többen maguk is könnyes szemmel kísérték gyermekük búcsúzását az iskolától. Szabóné furakodott a szülők sorain. Szabad, szabad, éppen most jön a kislányom! Kérem, kérem, amilyen kis jön! A lohullástól kifulladt Szabónéni suttogva köszöntötte Szabó bácsit. Szervusz, papa! – Szervusz, mama! Elkéstél! – Tudom, rettenetes! Hol van icu? – Ott jön az első párban. Pintér tanár úr vezeti őket. – Édes Istenem, hogy ezt megérhettük! Szabó néni kutatva nézett körül. – Halászferi nincs itt? – Nem láttam, pedig aki eljött, az mind itt nyüzsög. – Mondtam én, nagyon előkelő volt az a virág. – Miért nem jöttél előbb? Olyan szép volt, amikor fenn az osztály előtt a kisebbek búcsúztatták őket. De te mindenről lemaradsz, mama. Nem jöttem. Az a szerencsétlen Péteri. Mi történt vele? Nagy bajba került.